Berisail nagusiaren tenore azurekin pantzu irigarai eta gaitzespen hainintz eta segea atzoko polizia operazioaren ondutik. Eri dat izeneko erakundearen kontra, hau presuen eskubidean eta bakearen alde borrukatzen da, terroristen susten dela, dio Madrilek emezorzi presuna arrastatu dituzte atzo. Estaba da mi pila kaskainen plaza estaltzeko lanak kasha si ditou Eriko Etxeak, hainbat inbarterita kontra aua koucher badinara si ditou obra que baime en oficial liga begiten dire la ustebaitute Euskaltzale tasuna dolutan, bieidiotzen berriukandugu atzo, fermin miura bertsulariarena, eta horaitan aipatzen genuen, pizzen arruzarena, amelketan haidau, est, est, estadoko irazka. Euskaltzale tasunaren alde egintzitu nak, aipatuko dauzkigu, argitzu kamuka. Lehenik beako bat aroari jone. Iguzke altxatzen ari dela, odei pasai ahundiala ere sola hortan, haize, egoa, nagusi eta uni eskerreme sortzi graduko temperaturak istantian oita sortzi graduetarato eta horretaraz ezagun bai emezorzilagun agastatuak izan direla ego euskal atzo goizian guardia zibilak abiatuazuen erri da mogimenduaren kontrako eta hori Eloi Velasco epaileak manaturik erri da erramezala oskal preso eta ieslarien eskubideen eta bake bidearen alde ariden erri mogimendua da, unen lau egoitzetara joan dira poliziak bilbo iruina gazteiz eta erranirat lau bulegoak miatu erranin agastatuen sustenguz bilduden jendian gohorki holdartu da erzaintza amalur mendizabal senaturare kolpatu da eta kokidean omen aldiek antolatzeaz eta erakunde terrorista gora ipatzeaz akusatzen dituzte egellitu presunak Espainiak goberne ministroak eginduan ageraldian ausizion egira eta dena darbat dela eta erripikatu du Madrilek estuela erakunde armatuarekin negoziatuko. Iardukitzeetan bakibidea mogimendoak deitoratzen du Espainiak gobernuaren zapalkuntza itxua eta kezka garritzat jotzen du iritzi eta antolatzeko eskubideak berriz ere, legezkampu emaiteko nahikaria, militar teorien bere alako askatasunak aldekiten du jakinaz gainera tratutxarrak jasan dezasketela. Eta berri umatresuna bildu da barda bayonan, arrastatuen surtenguz eta operazione horren txalatzeko Espainiak konsulatura turbildu ziren, erakunde eta elkert tako ordezkari derzberdinak hauen hartian Michel Berger. Gizashkubideetakoak eta Michal Bendiburu, anai hartiakoak entzuten ditugu. Nus som de novo isi ce soar, alors que on n'hi pense pas, et brusquement, com d'habitude, on retrouve des méthodes d'intimidation et sans aucune perspectif d'avenir ver la paix. Nik banuke txemplu bat eta mundoguziak dakiena. Mandela aipatzen da hainitz, eta gizon ospetzu bezala aipatzen da. Eta, Jakimardan Mandelak egin dituela oitabortzukte gutienez epresondegi. Ez ditu du oitabortzukte epresondegiak egin, afixia bat egiteagatik. Eta berak ere aitohtu du burruka latza ere manduela. Eta berak onartu egin du. Eta mundu guztiak horai aipatzen du jende ospetsua, horra garria. Ba, begira, leher aski zen, suetena ematia. Suetena emanda, gero egintzen burruka armatua uste-ustea. Horire eginda, Hora eskatzen dute armak pausatza, armak pausatuta eskatuko dute beste zerbet. Hori eman eman, ez da finitzek gauza horreken. Hori da erronta batean, itzulika ibiltzea eta beti gauzberarekin itzulika ibiltzea diendia esperto arte. Ondoko egoletan izanen dira mobilizapenak eta huer begira, adi edo preste goitiko deia aluzatu zuten bosera bailek bardako elgretratze hortan. Bestalde miagittzen sua handi bat izan da atzoa atxaldian borrribajeko immuble battian apartamentdu baten sukaldetik abiatu da eta bi estailetako egoitzitzatarat edtu hal bizi bere baitarikatera da, eta berrogeita hamar bat jende kanporaltate hasi behar izan dituzte ehien bizitegietarik sulitzailek suaa menperattzeko denborana. Eta miagittzen beti bi lurpeko aparkalekuak eginen dira borrribata merkkatuan. Eriko kontseiluaren gaina nagusia zuten atzo Kasik seioaren ez tabada kontra borrokatzen baitira ekologistak Hauen agazoinamendua ez direla beharrezkoak eta soberakario direla aparkaleko horiek Baina ez dira entzunak izan Urtero Kasik beharzi milioen euro eta hori ameka urtez pagatuko ditu Benzi susetateari mirritzek Bardako bostkaldian ogoita beharzi kontseilari agertu dira alde Biga kontra zazpixuri eta batek ez du, bozkatu. Eta Azkaineko Pierloti plazan elkartu dira atzo, plaza estaltzearen kontra diren hiru elkarteak, user bat egin arazidute lekurat, ofizialki ikusteko lanak asten direla, bai honako ausitikian orkestuko duten salaketan baliatuko dute hori kontrakoek aier tiri arte. Azkaingo Herriko plazaren estaltzea gelditzeko aleginetan segitzen dutez Azkaingo Herritarrek. Duela bi urte terdi proiektua orkestua izan zenetik, kontra izan dira opozizioko ideki eta izaberri elkarteak, eta prezeski proiektuaren kontra egiteko bizilagunek sortu zuten plazpiek loti plaza taldea ere. Amaia laduz, bizilagunek sortu taldeko kideak, azaldu digu zergatik ezki hartzen duten proiektua gure gure ettxantzinaan izan denugu aterpe hori uh, uh, nik suruga kasik beginaan izain dut, eta hortik gain da, da azkaingo ondagia ere eta uh, plaza plaza ondatzen da eta eta hortan ez dira batereaados. Ez du batere gure gure iritziako dutan hartu. bere buruan zuena egin du eta eta kitio. Larun batean, merkatuaren ostean lanak astea oztopatu ondoren, aste buruan goizaldera zituzten esiak langileek. Lanen kontrako erritarrak aurgoitzean plazan elkartu dira userraren zain. Jendarmeek, handik mugitzea eskatu dietenean, userrak bere agiria finitzean joango zirela gindu dute. Janluk Mendizabal, oposizioko taldeko autetxia. Ekusiko du lanak uh, giazki hasi dira, eta orain ginen dugu uh, baionako tribunalean, eh, austekian, ginen dugu uh, referre bat, eh, permissaren kontra. Zeta permissio horrek baditu uh, akats anitz, eta pentsazen dugu uh, baionako uh, juiak uh, kontutan hartuko hituela uh, gure uh, eskaerak. Opoiziotik salatzen dute gainera hasieran hiureunda loogitamar mila euroko aurrekontua eman zutela herriko etxetik proiektuanentzat etaain bostehun mila eurotan ezarri dutela. Eta bestalde pardie zen joan denostitian biharnoan Euskali zen treinaren begi, Badaki zuek kloroa bezalako produkto kimikoak reatzen zitola, baina tzen deus itsu isuri Euskali bibakonak atzoar atzaalde sutitu dituzte dena ongi eta nahi bezala joan omen da. Euskal Tzale etasuna dolutan eta Bialdiz do lutan, Fermin Miura azka indar bertsularia zendu baita intzineko gauan lehenik Eritasunak elemanek iroten aitez azpi urte zituen Bera azken bertsusaiua joa, joan den apila azta penian legin zuen Endaian Jean Lui Lakarekin bertsularien lagunak elkertearen Sorzei letan unen presidentere egona zen Artzain txakur zapelketen antolatzei ere zen Eta esen txurterat Jamari Berteretzen lekuk eta sule entzunen dugu Beazioko berri isaiuan Fermin uh, miuraren neorsketak bigaratxaldian dira hiru hontan azkaineko elizana. Eta bialdiz dulutan errandugu, pitzena rusa ere zendu baita, pitzena rusa zendu da, laragoita amosturtetan, Ipar Ameriketako Aidao Estadoko Irazkari nagusia izan da, ogoita amasei urtez, eta bere bizi publikoan urratxe egin ditu Euskara eta Euskalegiaren alde horiek horretarazten dauzkigu, oso bidartek. Eskoaleriko lagun mina eta laguntzaile sutsua bezala presentatua da pitzen arruzak aurko eskoaleriko prentsan. Pitzen arruzak, sortu zen mila behatziunta mazazpian, aidahon, beraitamak bizkaitarrak zituen eta euskara kipitik erakutsi zioten inglesa intzin. Argitzu kamus iberotara, ameiketan egonda beriziki Renoko euskalikerketa zentroan eta han ukanditu hagemanak pitzen arruzarekin pitzen arruzak, politikan ere sartu zen, zinez, postu importanteak ukantzituen, eidauko nagusi bezala izan baita mila behatziunta irutanoita zazpitik bimilata irua arte iraupen haundiko politika gizona gainera eskoalerriari biziki interesatu dena zer izan den eskoalerriari interesatzeko gertakari berezia kondatzen dauku argitsukamuk. Izan zera dekiltzandi bat haintako, konfientzia hartze bat oen hain Hoizian, mila bideatzen ta hiuntan hoita sortzi uhtzea hartian, eto ordin denboahetan jo jintzian usta itzeat, eta bi hilabetez horreko ontzian, ordin, uskali krasketetan, uskani krashten, aidahoko eta astatu batuetako beste uskaldun amerikar sumaitekin, uskali herrian ezagitzeko, kulturan ezagitzeko, eto ordin amiantza bedezibat zian, eta ordin jo gaztehoi hor zelaik, et i eta, eta i gordeik sian gente suma eta refreshante hani tiken insatisfian eta hola ezagutzen egitu seco era gaite zen horrix kaleria denboa denboa jetan eta hugu aki usartze dela eta koordinet chat gana hoiko kontat sitia ite Eta ordin, hor haitan uh, ideiak hor habu uh, sorostu uh, horrek. Eta hor duz gerostik urats frango eginditu eskaldunen laguntzeko eta azken urte hauetan urbiletik segitu eta lagundu ditu bakebidea eta aterabelde politikoa atse maiteko desmartxak. Bestalde, etxegintzako ofizioen zentro bat estrenatu duteatzo goizian angilun, kompañonen federazioniak du hori egin, angiluko land de juizan ere muan, ikerketa eta sorkuntza ikastegi bat da eraikuntzako ofizioak erakusteko amabi informakuntza desberdin, proposatzen ditu. Estado eskualde departamentu, irielkargoko bai eta ere etxegintzako egitu, letak ordez kariak orziren estrenan horren kari eta siberoko etxen egiteko manera nola sustat Batu, galdeunen enguruan gogoeta batera erabandu Sibiroa erri elkarguak eta bi gomendio edo aholko liburu plazaratu ditu. Liburu batean agertzen dira Sibiroko etxe mota desberdinak eta etxean agabiritzeko alkuak emaiten bestialdiz etxe bat egin aintzin ere behar den ibilbideaz da. Atzoa orkespena eginda etxe sailan ari aridiran ofiziale eri eta autetxieri Sibiroan agertzen den argangura nagusia da etxe huts frango badela erri zentruetan egiten dirilarik, erribazteretan hotx, sensibilizatzelan bat ere eman beharko dela, ushaien kambiatzeko, lur gutiago etxe egiteko erri erdietarat, berriz bizitzerat ginerazteko jendea. Eta mila berriun presonekin abiatu dela atzo garr du midin e, miagitzen Amerika Latinako Cinema Festivala horritar ziko dugu, Chile horretan aurten, Mexiko eta Argentinako filma handana bat ere, eta filmen ondoan bada beste aldiri karanola gaugratxan, tako ibañesen konzertua.